Əl-Qariyə Qorxuya salan surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Qəlbləri qorxuya salan Qariyə Nədir Qariyə? Sən nə bilirsən ki, Qariyə nədir? O gün insanlar Ətrafa səpələnmiş pərvanələr tək olacaqlar Dağlar isə Didilmiş yüngörkəmi alacaq. O gün kimin tərəzləri ağır gələrsə, Xoşbəxt güzaran sürəcək. Kimin tərəzləri yüngül gələrsə, Məskəni haviyə olacaq. Sən nə bilirsən ki, haviyə nədir? O, çox qızmar bir oddur.